Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ajatella, kun me katselemme täällä toinen toisiamme, niin eri erinäköisiltä kuin me näytämmekin, niin sinä olet Jumalan kuva. Minä olen Jumalan kuva. Joka ikinen ihminen tämän maapallon päällä on Jumalan kuva. Jokainen pieni lapsi, vanhus, mies, nainen, intiani, kreikkalainen, suomalainen, norjalainen. Joka ikinen ihminen on Jumalan kuva. Kun ajattelet, että miten jokainen voi olla Jumalan kuvaa, niin eihän se tämä ulkoinen liha ole Jumalan kuvaa, vaan se sisäinen, mikä meissä on. Henki, mikä meissä asuu, on Jumalan kuvaa. Siellä on se hyvyys, rakkaus, pitkämielisyys. Kaikki ne hyvät puolet, mitä Jumalassa on. Löytyy meistä. Toiset käyttää niitä enhempi ja toiset taas vähempi. Mutta jokaisessa on kuitenkin Jumalan kuva, koska Raamattu sen näin sanoo. Mutta saako jokainen mies ja nainen, jokainen lapsi, saako jokainen heistä kuulla sanoman, että heidän syntinsä on sovittu? Tie isän Jumalan tykö on avoin. Saako jokainen kuulla sanoman tänä päivänä? Onko jokainen tietoinen siitä, ettei ei omiin teoin, ei omiin pyrkimyksiin, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kallilla verillä pestynä päästään yhteyteen isän Jumalan tyköön. Saako jokainen kuulla? Sitä varten meillä on lähetys sunnuntai. Että me pidämme julki ja esillä näitä asioita. Kuulemme kirjeitä. anna tulee hiukan myöhemmin täällä lukemaan muutaman kirjeen. Lähetyskentiltä tulee aina kirjeitä. Että saamme kuulla ja olla mukana niiden henkilöiden kokemuksissa, jotka ovat siellä vähän kauempana julistamassa sanomaa Jeesuksesta. Mutta täällä vähän lähempänä, niin täällä olet sinä ja minä. Sinä ja minä. Me olemme niitä kristuskirjeitä täällä, tämän kaupungin alueen keskellä. Ja jos me lähdemme hiukan kauemmas, niin me olemme kristuskirjeitä siellä, minne me menemme. Mutta meistä hyvin harva ajattelee niin, että minä olen Jeesuksen edustaja juuri tällä paikalla, missä minä istun tai seison. Minä edustan Jeesusta Kristusta. Ja hänen sovitustyötään tänä päivänä. Juuri tänä päivänä. Ei anneta näiden mahdollisuuksien mennä ohi. Kuka meistä menee kertomaan? Mä ajattelin kotona näinkin, näinkin tavallisesti, että kuka menee kertomaan korsteen niin, että Jeesus ei. Tai kuka menee kertomaan, niin kaalstaadi, että Jeesus haluaa sinut pelastaa. Kuulostaa paljon fiksummalti, jos minä sanon, että lähdetäänkö kalkuttaan kertomaan, että Jeesus haluaa pelastaa sinut. Se kuulostaa jotenkin niin kuin, että tämä on lähetystyötä. Tähän Jeesus on minut kutsunut. Tänne minä lähen innolla. Mutta kun pitäisi mennä tuohon lähialueelle, niin se ei enää miellytäkään, se ei sytytä samalla lailla. Ja kuitenkin Jeesus haluaa, totta kai Jeesus haluaa, että minä kertoisin Jeesuksesta juuri sillä alueella, missä minä asun. Koska muuten hän joutuu hakemaan jonkun toisen puhumaan sille alueelle, missä minä asun. Ja sille alueelle, missä sinä asut, niin Jeesus joutuu hakemaan jonkun vaikka Italiasta asti kertomaan meidän naapurille, että Herra haluaa koskettaa sinua tänä päivänä. Niin eikö se ole paljon helpompaa, että kun minä lähden ulos, yleensäkin koiran kanssa, niin lähden ulos, niin että minä kerron siinä samalla, jos siihen mahdollisuus annetaan. Eikö se ole paljon sujuvampaa toimintaa? Meidän tulisi ottaa näitä... Näitä asioita hyvin vakavasti. Mä kattelin semmoista filmiä, jossa tutkittiin näitä eri uskontokuntia. Mä en muista mikä televisiokanava tämä oli, mutta niin uskokaa tai älkää. Ne meni haastattelemaan muslimi-koululle. Ne sanoi, että tämä koulu on joku yliopisto ja koulun vaatimukset on, että siihen koulun et edes pääse opiskelemaan. Jos et sinä osaa Korania ulkoa. Ja nämä ajatteli nämä etelämäälaiset, tämä ei pidä paikkaansa. Ja ne meni televisiotiimin kanssa ja mikki ojossa. Ja siinä oli iso ryhmä näitä nuoria muslimimiehiä. Ja he kysyi että, ja aukasivat Koranin. Ja sieltä lukivat sanovat paikan, että mitä siinä ja siinä sanotaan. Niin ne alkoi ulkomuistista raplaamaan. Ja sitten hän sanoi, että stop. että voiko joku muu tästä jatkaa, niin heti aloitti joku toinen raplaamaan siitä eteenpäin. Ja ne kysyi sitten, että milloin sinä aloitit opettelemaan tätä ulkoa. Ja niin tämä ensimmäinen sanoi, että minä olin silloin kuusi vuotias. Ja silloin mä tulin tosi murheelliseksi. Sen takia, että jos teistä joku kysyisi minulta, että Virpi, Voitko sanoa, mitä siinä ja siinä raamatun paikassa sanotaan? Minä en tiedä, mistä se raamatun paikka kertoo. Tietäisitkö sinä? Minä en tiedä ollenkaan, mistä se raamatun paikka kertoo. Korkeintaan tiedän sen, mistä joku suurempi Asia yhteydessä, sanotaan minulle, niin siitä minä voin lähteä liikkeelle ja löytää näitä Raamatun paikkoja, pieniä, lyhyitä Raamatun paikkoja, joita minä olen memorerannut. Ja silloin minä ajattelin, että meillä on kaikki valtias Jumala. Kaikki valtias Jumala. Ja näin vähän me käytämme aikaa, sinusta en tiedä, mutta näin vähän minä käytän aikaa siihen, että minä oppisin ulkoa sitä, mitä minun herrani on tehnyt maan päällä vaitaissaan. Ja toiset opettelee ulkoa, kaikkia sellaista, mikä ei heille anna pelastusta. Meille annetaan pelastus armosta, armosta. Jeesus sovitti sinut ja minut kolkataan keskimmäisellä ristillä. Hän kävi kuolemaan sinun ja minun tähteni. Ja niin vähän me kunnioitamme ja arvostamme sitä, mitä Jeesus on sinulle ja minulle tehnyt. Niin vähän me kunnioitamme sitä, että me olemme saaneet pääsyn kerran taivaan kotiin armosta. Pelkästään sen tähten, että Jeesus on jo Sovittanut sinut, poistanut pois meistä, meidän syntisyytemme. meidän virheemme ja pikamme. Johannes 14, 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne, olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Tämä paikka nousi minulle mieleen sen takia, että minä mietin, no minkä takia me emme lähde puhumaan Jeesuksesta. Minkä takia me emme, emme tavallaan tuo esille, että minä olen Jeesuksen omaa. Minkä takia me vähän niin luikimme sen asian kanssa, niin vähän niin karkuun, vähän häpeilen. Miksi me seiso oikein vakavasti tässä uskon perustuksella, että Jeesus on minun herrani ja minun vapahtajani? Niin tämä raamatun paikka nousi minun mieleen sen takia, että olla käyttökelpoinen tässä julistustehtävässä, todistustehtävässä, niin se vaatii sen, että meillä on sisäinen rauha ja lepo Herrassa. Että me tunne pelkoa, että meillä on tosiaan, että me olemme lepäämme Jumalan rauhassa ja armossa. Ja kun sinä lepäät Jumalan rauhassa, Sää koet, että, että minun elämäni on hyvin, rauha vallitsee minun sisällä, minun on hyvä olla. Niin silloin sitä puhuu siitä sisäisestä levosta ja rauhasta ja hyvästä olosta. Ja Jeesus sanoo vielä tässä, älkää alko murheellisia, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Hän antaa meidän sisäiseen elämään. Jos meillä on puutetta, kipuja ja särkyjä, niin ei se ole tämän paikan esteenä ollenkaan. Maailma antaa meille kipua, särkyä, tuskaa, rauhattomuutta, mutta Jeesus antaa sisäisen rauhan. Ja toisinan hänen myös antaa meille terveyttä, ihmeellisellä tavalla. Ei se sulje pois sitä, etteikö Jeesus meitä parantele? Kyllä Jeesus parantelee, mutta, mutta me joudumme joskus kulkemaan kivuissamme. Sitten Raamattu sanoo vielä näin, että, että tuota, meillä ei ole taisteluverta ja lihaa vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Me monesti menemme harhaan tässä, kun meille tulee tämmöisiä... ärsyttäviä, provosoivia, tasapainosta järkyttäviä tapahtumia meidän elämään, niin me kuvittelemme, että meillä on taistelu verta ja lihaa vastaan. Siis toinen toisiamme vastaan, niitä ihmisiä vastaan, jotka meitä järkyttää, jotka ärsyttää. Ei meillä ole taistelu, vaan se on, Jeesus taistelee meidän puolestamme. Meillä ei ole taistelu muuta kuin henkivaltoja vastaan. Sieltä tulee nämä ärsykkeet. Henkivallat käyttää kuitenkin ihmisiä ihmistä vastaan. Jos minä lähden mukaan tähän, en tiedä muistatteko te sen raamatun paikan, kun Daavid ja Saul oli taistelussa, niin siellä hän sanoi nämä, kun Daavid löysi Saulin sieltä luolasta, jos oikein muistan, niin nämä sanona mukana oliat, että Nyt herra on antanut hänet sinun käsiisi että mene ja tapa hänet. että nyt herra on antanut eikö sanot eikö eikö tämänen paikka. Ja, ja, ja, ja, ja tuota, David vastaa että pois että hän mietti vähän aikaa asiaa ja sanoi että pois se minusta että minä tämän tekisin että, että ei hän koske Jumalan valittuun. Ja Tämä oli juuri se, että oli oma valinta siinä, ihan kuin sinulle ja minullakin oma valinta, että joskus jopa näyttää tilanteet siltä, että minä saisin tehdä tämän pahan teon, että, että jopa sen voisi jopa siirtää Jumalan johdatukseksi, että tilanne on nyt tällainen, että minä saan tämän päätöksen tehdä. mutta niin Saul oli sydämeltään puhdas mies ja hän heti huomasi että toinen on Jumalan valittu en minä saa tämmöstä tekoa minä tekemään vaan että jokainen meistä seisoo oman Herransa edessä niin seisoo kun kaatuukin että meidän on aina jätettävä asiat Herran käsiin tavalla ja toisella ja niin, siihen mihin mä tosissaan halusin tällä päästä tällä puheella niin on se että että vallat ei kunnioita meidän kenenkään yksityiselämää, ei millään tavalla. Että täytyy olla tarkkaan tiedossa se, että kaikki ilo, lepo, rauha Jumalassa, niin pimyöiden vallat on tullut sitä varten, että ne riistää meiltä juuri tämän rauhan, ilon Jeesuksessa Kristuksessa. Ilo, joka täyttää sinun sydämen silloin, kun sinä huomaat yhtä äkkiä, että minä olenkin syyttömäksi julistettu. Niin yhtä äkkiä valtaa se ilo. Saatana ei ole tullut mitään muuta varten kuin ottamaan pois sinulta levon, rauhan ja ilon sinun sydämestä. Ja tekemään sinut niin levottomaksi, ja, ja, että matala paine oikein iskee sinun päälle. Mutta jos sinulla on sisäinen tyyneys, niin silloin sinä olet käyttökelpoinen mattasikin. Silloin sinusta loistaa oikein sellainen ilo. Sinun silmistä näkyy semmoinen rakkaus, hyvä mieli. Ja silloin joku voi jopa kysyä, että no onko sinulle sattunut jotakin hyvää, koska sinä näytät noin tyytyväiseltä. Silloin on hyvä sanoa, että on, minulle on tosissaan sattunut jotakin tosi hyvää. Minä olen Jeesuksen oma. mikä onni. Että monesti niin nämä tilanteet syntyy aivan itsestään. Ja nyt kun meillä on tämä, tämä lähetyssunnuntai, niin Heimo tulee varmasti jotakin lähetysaiheista tässä vielä meille julistamaan. Mutta minä rukoilen vielä yhden pienen rukouksen ee, siltä varalta, että jos sinun sydämesi ee, on rauhaton, Niin saamme laittaa asiat kuntoon Jeesuksen kanssa. Ja kokea lepoa ja rauhaa. Aamen. Kiitos Herra Jeesus. Herra sinä näet meistä jokaisen. Minä jokaisen sydämen sinä tutkin. Sinä näet onko meillä ahdistusta. Olemmeko me levottomia. Vaivaako meitä. Ja mikä meitä vaivaa. Herra. Anna sinun pyhäveresi puhdistaa meidät kaikesta, mikä meidät tekee levottomaksi ja hitaaksi. Herä anna meidän silmämme kiintyä sinuun. Anna meidän saada tuntea juuri tänä tai hetkenä, että koko meidän sisin ylistää sinua siitä ihanasta armosta, minkä sinä olet meille antanut. Herra, siunaa totisesti heimoa. Joka sanaa julistaa, anna hänenkin saada olla voitelusarven alla, niin että hän kokee, kuinka sanat vain avautuu hänelle. Kuinka sinä puhut hänelle tavalla ja toisella. Herra, sinä näet kaikki meidän tarpeemme, kuinka me odotamme sanomaa sinulta. Herra, me janoamme kuulla sinun ääntäsi. Herra, me haluamme tietää, että me vieläkin olemme sinulle rakkaamme. Että sinä katselet rakkaudellisesti meidän yllemme ja sinä tänäkin päivänä annat meille anteeksi kaiken sen, mikä ei sinua miellytä. Kiitos Jeesus, että sinä tänä päivänä puhdistat meidät kaikesta synnistä, saastasta ja meidän rikkeistämme. Niin, että me olemme kuin unta näkeväiset, Jeesus rakas. Kiitos, että me saamme tällä hetkellä uudistaa matkaliittomme sinun kanssasi, tarttua jälleen kerran kiinni sinun viittasi liepeistä ja vaeltaa sinun askeleissasi, Jeesus. Siunaa totisesti tämä kokous.